Назвировані над нами хмари, вглядаючись у їхні темно сизі, вируючі, розщеплені блискавкою глибини. Загриміло глухо, віддалено, а біля нас зривається зойк. Ой, я грому боюсь. Це Ірина скрикнула, з повними жаху очима тулячись Іванові друкареві до плеча. У мене сестру колись громом убило, лепече. У відкритім степу людей, кажуть, часто громом убиває. Ну, то й що? Іван, тримаючи сторчма перед собою снопа, стояв спокійний у своїй філософській незворушності. Думаєш, ми вічні? Ми вічні, то все ж, і нема де заховатися. Злякано озиралась бухгалтерка, притримуючи наповнену вітром спідницю. Тим часом зблиснуло знову, грякнуло неподалік. Нам видно було, як вітер, виникаючи з ненацька, рвучко куйовдить дерева над хуторами. Наближаючись жена куряву, зриває снопи з розкошлених полукібків. «Буря йде!» Уже й біля нас різко дмухнуло, завихрило, вітер задирає дівчатам спідниці, цей шалений вітрюга налітає з неба і водночас бурхає ніби з самої землі, ніби хтось невидимий сердито руйнує нашу працю, розкидає, щойно вкладені нами снопи і котить їх по спирні, мов перекоти поле. Декотрі полуківки ще тримаються, а з інших розруйнованих снопи кидає нам аж під ноги. Ми пробуємо ловити їх, а поруч бухгалтерка у своїй безглузді чоловічій сорочці обіймає полуки покруками, намагається утримати скуйовджену шапку снопа і нажахано щось шепоче вітрові навстріч. «Перевесла ми вкручуємо!» Чуємо поблизу ожен голос, вона якраз порається біля Полукіпка, затуляючи його собою. Ще далі, між Полукіпками перебігає кучубий, швидко скручує на верхівках між собою снопи, а де він пробіг, їх знову розметує вітром. Ми з Кириком теж мечемось серед зрушених бурей полукіпків. притримуємо цей. Підрятовуємо той, але вітер куди сильніший за нас, йому так легко нашу працю руйнувати. А тим часом грякає зовсім близько, ніби над головою, зблизкує раз у раз, і після грізних цих зблизків сутінь густішає, стає аж моторошно. І раптом Перші краплі холодинками вдарили нам в розпашілі обличчя, удари були навіть болючі, і ми з жахом помітили, що біля наших ніг підскакують білі горошини льоду. Град! Ховайтесь в полукіпки. Це гаркнув, пробігаючи кочубей. Але ми вже і без того викрику стали шурхати хто куди, Зариваючись під снопи, як у нори. Перший острах минав. Весело задихані, ми з кириком вкублились у темряві Своєї глибокої схованки. Вмостились серед запашистих снопів. Тут було сухо і затишно. І лише десь у горі, над нами, вже рівно шуміла злива. Згодом стало чути перегукування. Ніхто, ясна річ, не залишився мокнути під відкритою зливою. Усі встигли познаходити собі пристанище серед снопів, відчули себе певніше і тепер з'ясовували, хто де та з ким лаштувався. З-під Полукіпка, що навпроти, чуємо, покахикує геносе Баумгартен. Подає там голос і житецький запевняючи, що віднині він почуває себе людиною-печерною. Від його жарту і нам стає затишніше. Душі приємно, що ми не самі серед розшалілої стихії. А десь трохи поодаль кубляться зі сміхом, зводячи шатро над головою, Парася Георгіївна та Ірина –